Ben, e agora temos aquí o noso carón unha sorpresa para todos vostedes todos os nosoentes, seguro que xa coñecen, porque xa comentamos máis dunha ocasión feito de danosa amizade directa e concreta con Xosé Rois unha persoa amiga, un poeta un mariñeiro un mariño, mariño, aventureiro que seguro que, que, que nos deleitará a todos nos coa súa conversa ou polo menos coa charla Boas tardes e benvidos Xosé Boas tardes Moitas gracias por acompañarnos E por estar aquí cando a Queremos que todos os nosos ouvintes saiban de vostedes É un home que naceu en Vilacoba Alá no Concello de Lausame En Coruña E que, bueno, está moi, moi afeito Aquela a xente de por ali De... de máis ben de noia, non? non é yes. xe yes, ben, non yes. no, é no, xe yes. moitísimas amistades con a relación yes. non? Eh, bueno, como xa xa temos adiantado en alguna ocasión os nosos ointes acaba de publicar e ben de publicar e presentar o seu librinho Anaquiños de Min en Terrassa non no solar de Terrassa hoxe ás doze da mañan tivemos a ocasión de Participar canda da moitos persoas, moitos ointes, moitos socios e moitos galegos pois presentou o seu libriño de poemas que se titula, como acabo de dicir a quiños de min e Tivo a bondade de lerlles a todos os ointes a todos os asistentes un dos seus poemas E agora ven con mermos desechos, non, José? Bueno, un, un par de de poeminhas Permitíame poderelle ler, non recitar porque recitar non sei bueno pero si lelle bueno, bueno, como ti dices, como ti queres compre un pouquiño de música de fondo ou así a pelo, a dedo directamente, xa, non fai falta que teñamos bueno, a pelo mesmo sí, sí. non fai falta ningún tipo de, no. de música de, de acompañamento bueno, o noso técnico é sempre unha persoa extraordinaria e coloca aquí alguna por lo menos ese fondiño ponle vamos a ver Bueno, cando, so, cando ti queiras, io o seu título. En primeiro lugar, quiseran eh, recitar este un poema que se chama Meiguiña. Meiga. Meiguiña. O sea, que non é meiga, é un pouquiño máis cativa que a meiga. Ben, é que aquí pasou unha cousan cando eu escribi estes poemas. Sí. Que ronra pa solo aínda. Pois escribinos a súa maneira que na tapa na contratapa do libro xa explico uh -huh. na miña na miña acción laboral xa, xa xa explico pero resulta que pasou un certo tempo desde que fun creando os poemas as o día que mandé o prelo que agora salen do prelo uh -huh bueno entonces a gente pregúntame ¿por qué le de hizo transcurrir tanto tiempo desde que se crearon los poemas hasta sí, que fueran publicados? Sí, sí, sí. Bueno, yo contesto ya eso, respuesto ya esto que simplemente porque estos poemas fueron creados como una especie de correspondencia privada Ajá. entre un marino eh, unha estranxeira unha nacional <risas> un amor un amor exactamente, muy, muy exactamente amor. eso que te dixo entonces eu añadí a parte do título que eu, neste por exemplo é eh, guiña unha -huh eu añadín e tamás un retrinco que lle chamo eu no comezo de cada, de cada que son os retrincos que son as como unha explicación do propio poema, non? exacto, anticipada moi ben, moi ben anticipada. e que isto leeron certos entendidos no, en, en poetizar e dixeron dixeronme Mira, fíjense bien en Pazelo porque en muchos de los contó todo por retrinco a retreco la galega, a retranca clásica antes de llegar o final del poema Ajá, muy bien, muy bien Entonces ahí cacuímeo y dice, bueno, puede ser que tengan razón uh -huh. en, en Gadiña Retrinco do título Debaixo do título E depois O acabado o poema Retrinco do poramo vale. Bueno Meiguinha vale. O home Non deixa de ser Un agonciño O cal máis tarde ou máis tarde Máis Somai... cedo ou máis tarde Con seus casúas Eva. Hace a da topar E daquela Requesca antipacia <risa> En cada nos encontriño Andas como unha meiguinha A meleira lo pensar E descobres Meus heredos Nada máis como mirar Pois si sí, É certo Eu querote Eu ansiote e tú liño metes ti sabes de tanto te amar mas dime xe é que ti xa o sabías e xa o sabíalo a que ven agora esa ausencia para, para facermos a min confesar as mulleres o demo as meigas fuxes xe, xe que estás a tempo a danciño pois como te descoides anches sin remedio pecar baixamos a rumba de Pucho que é outra das pezas que nos, os nosos ointes nos pediron para que todos mm, poideramos disfrutar dela como sintonía de, mm, do noso programa que tamén é outra peza que vai ao concurso para o día 29 nos elixir cual é a peza que queren todos vostedes de sintonía e agora damos a voz outra vez ao noso amigo Xosé Roix pois, posto que queron nos ler outro poema non? que? que? No Este de que vai, como se titula? Que falta na aldea. Que falta aldea. Ten sí, anterior, bueno, ten tamén ten retrinco anterior, tamén ten retríngo interior. O retríngo interior é que non reparou na tristura e abandono das nosas fermosas aldeiñas, sin sin ber de coidade Da ouías Infinda na que se encontran por mor da admiración que pena da o velas ben, ese é o, a primeira parte do que digamos o poema Eso, a, a introducción o, o, retrinco, o retrinco do, do, do, do título sí, sí, sí. agora besos merlos peteira que peteira nas maduras cereixas e facelo o carrizo ali nunha toseira o niño Sinto cantar o cuco e arrula no, no piñeira al veciño e beso monealo gato o peda borrañeira e penso para os meus adentros pois non falta nada todo está o mesmo beso os nenos na eira xogando as tornela e a aña a busaina a pita cega e os pelouros E como un vellinho afía con fío, eu unha fouse, allí sacar fío contra a pedra amarela do afiadoiro, e siga a pensar que non falta nada, que todo está o mesmo. Escaucean nas touras contra a porta da corte, canta e o galo seu, no seu poleiro o clarear do día, e brúa que o mató lo ferrovento que baixa do monte e eu pensando que non falta nada que todo está o mesmo mas cada que foi daqueles alalás que de cotes oían carvalheiras adiante cando mozas volvían das festas ai amigo se non hai moza na aldea como emigrantes andurínas fóronse a deisar a súa vida e a súa forzas en povos allevos en povos allevos e longe da terra e aqueles rezos aturusos que das corredoiras fondas gateaban cortiñas arriba dai castros marelos meu amigo tamén remataron xa non hai tempo xa hai tempo que ninguén por aquella turusa pois os mozos foron secheos de tristura e os nenos non saben aínda facelos hai poetas nosos que tantos chorastes de todos os eitos en versos, en prosa con a moza que se foi e que se vai ainda hoxe da terra Sou rapacinhos e os vellos que esperan cansados a chamada da morte se quedan por demais por fin os detenruda de, de e compaña dos seus vanse morrer de traballar longe xeos da morriña de, de angueiras e penas rachando la alma murchando las veas Eh, fanos tanta faltín na aldea. Retrincos do poema. A veces dende lonxe a soidade é o fondo silencio do mar que sempre é que chama de que sempre me roña un tempo. A uns améns. Mm, e que é que xa non que havno aun tamén sintíxeme migrantes eh, en terra de ninguém facendo singladura polo pacífico costeando Chile nunha noite de lúa de 1954